Хоризонт до обед С мен Ирина Недева Здравейте! В 14-я ден от февруари, годината е 2022, екипът днес. Юляна Корнажева е редактор, Георги Коларски, е режисьор. Музикален редактор е Христина Янкова, Асамирина Недева и защото знаете. На тази дата някой празнуват Трифун Зарезан, други Свети Валентин. Ние обаче си оставаме на вълната от 13-ти, вчерашния ден. И защото обичаме радиото, днешното издание на Хоризонт до обед, ден след Световния ден на радиото, ще използваме за обяснение в любов в радиото. Става дума за този уникален инструмент за пътуване в пространства и непознати светове по радиовълните. Някои го наричат радиошум. Други от по-възрастното поколение си спомнят как са търсили рок или истински новини, различни от партийната пропаганда. Трети с трепет са експериментирали да излъчват, да се свързват през огромни разстояния чрез силата на радиосигнала. Веднъж любов, цял живот любов с радиото, ако можем така с намигване да погледнем в това необятно поле от пътешествия, политика, музика и вълни. И това ще правим днес... С един необикновен съводещ, защото пак ще използвам същата тропа, един път радиочовек, цял човек, цял човек живот радиочовек, независимо от дали след това ставаш принц, премьер или. Посланник. Посланникът на Германия, Кристоф Айхорн, е отново с нас за второ издание по голямата тема, която ни обединява радиото и свободата. Може би някой от вас помнят предаването, което направихме за 30-та годишни на отпадането на Берлинската стена. Тук отново е и Милкана Делер. На нея разчитаме за превода, без който не можем. Здравейте, господин посланник и радиоводещ Кристоф Айхорн. Ирина, добро утро. Много, много благодаря за покан голяма чест и радост и удовольствие. И за мен е така, и а, защото музика ще звучи много, тъй като ще говорим за радио и свобода, това означава и много музика, започваме с една песен, която заглава на пилотът на радиовълните, Pilot of the Airwaves. Pilot of the Airwaves, here is my You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Да представя с две думи. А, нашия специален съводъч на това издание преди да стане дипломат. Кристоф Айхорн е бил жу... радиожурналист. Работил в германското радио, а в паметната 1989 е на дипломатически пост в Москва и на практика събира в едно погледа си на журналист с този на дипломат по политическите дела, които променят и сериозно разтърсват тогава света. Затова го питам, радиото ли е първата му любов и защо всъщност толкова много се вълнува от радио? Ирина, Ирина, първата ми любов естествено е съпругата ми. И семейството ми от няколко седмици, четири седмици всъщност и първото ми внуче. Also ich радиожурналист дипломат. Че, Und Diado. и дядо. Любовта към радиото, ä, може ви знаете това, това усещане glaube, mir, интуитивно, което ние имаме. Аз мисля, че при мен в стомаха ми има един такъв радио микрочип, das heißt, което означава, program, че когато чуя една интересна програма или музика, музика, която ме хваща, се включва този чип и тогава се събуждам и оживявам so и tue. мисля, че много хора, които ни слушат, се чувстват по такъв начин. Sie das Може би ви е познато. Връщате auto, се вкъщи, пътувате си с колата, чувате нещо интересно в, по радиото в колата und dann Vor ihrer и гаража, auto спирате си, пред гаража си, но не излизате от колата. А продължавате да слушате програмата до края. Es so so защото ist. То е толкова интересно. Радиохората му казват на това момента, в който ти си прикован към радиото When и тона е теплоска ако една програма успее да привлече така вниманието, значи тя наистина е много висока случвало ми се, Случвало ми се, да не мога да изляза, защото не е свършила песента по а, радиото по радията в множествено число. Това усещане, че наистина можеш да пътуваш минавайки през различните радиостанции е първият ми спомен мой от а, вълнението радио. Но а, аз се питам, а, Кристоф, ние дали имаме общ опит от, от работа в радиото в режим на свобода и на несвобода? Защото някога преди 89-та и преди падането на Берлинската стена знам много добре, че съседите са докладвали, т.е. доносничали, ако, например, в определен апартамент някой слуша радио Свободна Европа, BBC World Service или Западно Радио. Ако говорим за радио в режим на несвобода, дали, дали вие бихте могли да ни кажете нещо, пък от другата страна на Желязната завеса преди 1989 година? Азо, Es ist ein ganz punkt, den Sie da Това, което der Вие und der засягате като тема, е изключително важно, именно нашия общо опит, общото ни минало с между Бълг... на българите и на германците. Аз съм от Западна Германия, но 17, милиона, 17 милиона германци от 82 милиона са родени и израсли в бившата ГДР. Da gibt es genauso diese Geschichten, die sie gerade erzählt haben, истории, вие говорихте са äh, реални там именно това докладване на съседи, на колеги. Така че това... При всички случаи е една тема, която може да, да, да ни свърже и, и можем да обменим опит, Und като германци и И мисля, че ние трябва да говорим за нашия опит от това време, за да си научим полуките и уроците от тогава и да не ги повтаряме. Може би още нещо едно нещо, което ни свързва, не, имаме общо, независимо от ist, това, къде сме работили, при какви условия. Leute, и от двете страни имало хора, които са се опитвали да бъдат професионалисти в своята работа. И ви а, можете да прецените, когато чуете една програма дали, дали е добре направена или не. Това е за, за Това няма нищо общо с идеологията. Тоест, когато хората са си добри в занаята и работят и ги оставят да работят, имат свободата да работят. Това е идеално. Но има и режими, в които нямаш възможност да работиш даже професионално ако не говорим за свободно. И за това сега ми се иска да погледнем към един спомен, който поне на мен ми държи още влага от времето, когато представях едно мое предаване в конкурса при Европа.